muy buenas eh, tardes jose manuel ali desde riira sacra pues pois que nos vaya a falar dese, de de acontecimientos que ocurrron por ahí por galicia y sobre todo pues pois, no surda no sur de galicia sobre todo de provincia de lugo y vamos a falar de apartado de que se así que jo manuel perdón Sí, xo xe adiante cando ti queiras. No? Eh, claro que si. Sí. Ola boas. Moi boas. Aquí bien, estamos para, para expedir a tempada, ¿no? Vale. Sí, a este te finalizamos, con este finalizamos a tempada, pero hm mmm, xa temos estudia, estamos estudiando para seguinte. Sí. Ba, ah, xa hai que ir preparando a nova, non? Claro que si. Sí. Eh, pensando en novos convidados. Muy ben, muy ben. Bueno, pois pues... E, se queres, empezou co dentro de... Que preguntou que vale. A miña colaboración con Galegos Novais mm -hmm. Osa subsección De Gústame desgústame". Venga, e Desgústame Ben, bueno, pois pues, moi adiante pois pues. Pois pues. pues, a ver Imos cos Gústame bueno, Imos cos Desgústame primeiro Para sacar do domésticos Eu prefiro vale. sacar o, o pior muy E despois, e despois e... Recrearme co o millón Moi ben Aí eh, dous desgústame, tapouco quixen afrontar no negativo, eh, vale. porque hai que pensar en positivo, que todos son malas novas e, e e non non compre preocuparse, máis do, do xusto. Vale. Desgústame é eh, aquel non o tuzarismo. Os tuzaros, as tuzeras non me gustan a min e supuño que non lle gustan a ninguén. <risa> non nada. É eh, dicomos un exemplo. E a pasada fin de semana celebrouse o Sanxuan en Sarria, que é a festa máis grande da, da localidade de Sarria É okay. uh -huh. unha liorta obrigou a parar a actuación da Orquesta Panorama non me fastidio o, o, domingo, o, o domingo o penúltimo día da, das festas que remataron o Luns vale, eh? pois o domingo A policía local e a garda civil tiveron que empregarse a fondo para separar a dos grupos que provocaron un altercado Vaya. A panorama, imaginadevos ou a dimensión da, do altercado tivo que interromper a último pase por, por, por morda da Peleixo Caras eh? uh -huh. Pois pues unha pues unha parada mama. demasiado gordo Sí, sí, os, implica, os, os implicados son xa coñecidos na zona por altercados deste estilo. Claro. Eh, bueno, controláronos, pero queda, queda aí pois a, a noticia que non nos gusta eh, nada, que nada vale a pena. Han de prailiandoa que claro. chegue ao nivel de ter que interromper unha verbena, En neste caso sí, sí. estaba amenizada por este taparama. Claro. Moi moi moi forte. Esta tuzarada, como dix Julio Esta tuzarada de esta dimensión Tal como a presentamos e como foi Evidentemente bueno, Pero Quedou eso e eh, non houbo feridos Demasiado nin... Por sorte non houbo vale. Que, da, que, que lamentar vale. Danos persoais máis aladas puño eh, vale. sí. eh, o, o medo incluso que lle farían Pasar a moitas A que moitísima xente va, vale, sí. va pasarlo ben Vale. outro eh, desgústame eh, refire a novas tecnologías eh, eh, o atrás o atrás que nos vai pillar no caso de Galicia a chegada do, dos coches eléctricos que xa, xa vedes que está collendo ritmo, que está collendo velocidade sí. o tema, que tardará que isto non é da noite para mañá pero que, que bueno, que hai que ir coñendo esas pilas, nun camillorito sí. pois pues, eh, a fin dos motores de combustión vai coller a Galiza previsiblemente sen infraestructuras suficientes para os eléctricos a Unión Europea vale. debate pon xa unha data o 2035 mm. para que para que a venda de vehículos eh, de emisión cero sexa xa unha cousa normal mm. e, se ponemos esa data no caso de Galicia Pois, claro, vainos nos sin infraestructura de para poder desenvolver este tipo de, de tecnoloxía. Aquí imos, imos bastante atrás, eh, compre e poñerse as pilas. Vai, é, pois non é eh, unha cousa agradable saber iso, porque non, non, non. aquí aquí concretamente en Cataluña estás eh, invertindo moito en, en poñer si. zonas de... In, in, ten chufes, ou sea de, de recarga sí, sí. De, de coches eléctricos Hasta Yo, incluso en aparca de coches e todo eso, es, sí. hai sitios para poderes pois pues, ter o coche enchufado ata a eletricidade, para carga. E despois outra cousa que lle recomendan os talleres e e lle exixen que, mm -hmm. que os cando vas a a revisión ou fazer, mm -hmm. de, pues, o coche de reposto que, que sea precisamente un coche eléctrico Eso, ah, pues, pues, por sí, sí. por aí vai a cousa Que hai que eh, acelerar O proceso eh, Investimento, como dix Julio Para poder, tanto antes Estar o día e poder xa funcionar Con vehículos que non contaminen vale. De acordo hey, hey, os, a... os gustame, gustame. Vamos aos gustame, veña Que é o máis importante venha. Eh, O premio que recebíu xos Manuel beiras Ah, sí, sí, sí Premio sí, sí. polo la labor a favor do galego, recibir vender ven recibir o premio Luís Porteiro Garea, que concede a Universidade de Santiago de Compostela. Supoño que estaba desa tanto. Sí, Desde... un, recibí unha comunicación precisamente con respecto a eso. Además é eh, unha boa nova precisamente por o feito de que el estaba sin un poquino pero a verdade é que que sei precisamente que é non político, sino precisamente por, por a defensa do ao nos idiom, ¿non? Claro, recoñécese, recoñécese deste xeito Pois o seu labor, como sabe, activo Sempre comprometido A favor da lingua galega Tanto como profesor, catedrático e decano Como tamén en uh -huh. labores que fixo De xestión de, de Dentro da propia universidade eh, Como sabemos todos Defendeu sempre o galego a Aonde foi, se xa nas aulas Se xa na súa trayectoria Política que foi dilatada Que tivo moita presencia Pública que foi pois, un persoeiro eh, moi presente no día a día da, da realidade galega e uh -huh. que unha persoa de do seu nivel eh, a moxarse sempre ese, ese compromiso co galego, pois tiña que estar premiada bien, xa claro. se tardaba en este caso, pois este ano recibiu ese ese merecido premio sí, sí. Eh, luis Porteiro Garea que por certo, como detalle tamén para saber un pouco máis o premio luis Porteiro Garea que o entrega a, a Universidade de Santiago de Compostela de 21 anos leva ese nome porque eh, eh, Seica foi un profesor eh, que non, na data de 1915 pronunciou no Paraninfo da, da Universidade a primeira lección en Galeón a que se ten constante Seica, non? Uh -huh. o régime, se non é así, Xulio? Sí, sí, sí, no Paraninfo foi, ainda que en anos anteriores Eh, eh, outros políticos e outros representantes literatos fixeron tamén intervencións públicas, por exemplo, no Conxo e todo, eh, pero, pero non no Pararinfo, no Pararinfo nun ningún profesor ata agora, como sí. constancia escrita, claro pues exactamente, bueno, e eh, gustame aparte deste premio merecidísimo para o admirado Beiras eh, gustame, pois, pues, un pequeno respiro que se está dando para a seca eh, que se aveciña aquí en Galicia. Sí. As últimas choivas Ajá, eh fixeron sí. subir as reservas de auga en encores galegos. Bueno, ¿Vale? Algo... entón, pois gusta, por lo menos é un respiro, eh ainda que as choivas ¿Vale? veñan en, en xuño, eh pois pues, benvida son. Eh, eh, tanto, tanto claro, que si. Sí. e eh, por lo menos para a seca esta que se aveciña no verán, pois pues, eh, retardará un pouco ou que ou faranos se consorte o mellor, o gallaxe xa así, saír desta prealerta que temos por por seca. O sea que auga se, se ven con xeito, como din, como din os maiores, se ven con xeito, ven sexa. Exactamente. Que, que, que veña con, con xeito. Se veña co xeito. me e tamén me gusta eh unha iniciativa que tipo aquí unha empresa galega eh que se trata de eh, crear ba un banco de imaxes imaxes de, de, para levar a paisaxe e eh, a vida de Galicia por todo o mundo mm -hmm. é unha plataforma que se vende crear para vender imaxes de vídeo chamase framegalicia.com framegalicia.com é unha plataforma en internet na que calquera pode mercar eh, pois clics de vídeo Pues sobre paisaxes emblemáticos de Galicia e eh, tamén sobre ah, pues actividades relacionadas eh, co, cos oficios galegos o sea, que ten paisaxe e etnografía en Ajá. formato vídeo Entonces, tanto prof, tanto profesionales da comunicación como empresas que queran, necesiten un vídeo dun lugar emblemático eh, representando un oficio ou uh -huh. profesión eh, algo de carácter etnográfico est pues pagando uh -huh. o prezo que teña na plataforma para poder descargalo con dereitos de autor, podes sí, despois sí. empregalo na, nas túas promocións, eh, nos teus programas de televisión, nas túas reportaxes, etcétera, uh -huh. etcétera. ben, moi ben. que propoñer vender, vender anacos de vídeo sobre Galicia a aquel aquela que esté interesado. Claro. Hay que propoñerlles eh, que fagan vídeos de dos centroi dos nosos centroi dos De, eh, ourensanes que... Pois pues supoño que tamén terán eh, en mente o tempo facelo porque a, a día de hoxe eh, sei que contan xa con seis mil vídeos arquivados ah. na, na web fantástico, eh, fantástico. fantástico porque moitas veces e eh, sempre co, co respe, o respeito á propiedade intelectual por diante eh, queremos empregar para un vídeo corporativo ou para unha reportaxe ou para o que sexa imaxes neste caso vídeos de que nos interesan, ben feitos, de calidade sobre paisaxes ou sobre a eh, etnografía galega eh, eh, non vale descargar calquera cousa ou utilizar calquera cousa que hai na rede hai que pedir premisos aos, aos autores claro. e usalo en este claro. caso, pois é así de doado mas o que nos interesa un vídeo Pagas o que se eixa, descárgalo, eixate os direitos do autor ou xalo. Xa que é unha iniciativa bárbara. Perfecto, sí, señor. Pois tamén nos gustan. Gústame, eh, desgústame, eh, bueno, antes de rematar, quería facervos unhas pequenas recomendacións como último programa. Sí. Unhas recomendacións moi telegráficas que, que vos quero puñer como na xenda. Vale. Vale. Teña. A, a primeira. Se non vistes que vexades Life is Life, a película de Dani, Dani de la Torre ambientada aquí na Ribera Sacra sí. non sei se avistes senón, recomendo vale vale, unha película pues, que nos vale. levará aos anos 80 cando facíamos aquelas viaxes de Barcelona a Galicia para pasar o verán coa sí. co, co familia, cos amigos uh -huh. entón engancha a maiores, sobre todo oitenteiros, oitenteiros como a mín por, uh -huh. por, por esa morriña Eh, ese, ese ese volver o, o XB vale. eh, aqueles vos momentos, aquela, aquelas vivencias, aventuras, etc e tamén engancha os pequenos po, por a por de aventura da película, por o que é a amizade o que é a pandilla etc, etc, e depois de fondo como non, espectaculares imaxes, unha fotografía espectacular de da arriba das ácadas o sea, moi recomendables A apuntado, que máis? Eh, pois, tres cousinhas para os amantes do, do viño e eh, da cultura en xeral Esta fin de semana un 2, 3 Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monfort ¿Mm? Adregas eh, Viño Bus con rutas para conhecer adegas e eh, lugares da Ribeira Sacra ¿Mm? Música Actividades para pequenos, catas, etc vale, o sea, claro. que Moitas adegas da Ribeira Sacra representadas aí o Acarón do Río Cabe no Paseo do Malecón o, bueno, é espectacular os amantes do Viño que queren dar unha volta por Monforte e a Debra Sacra esta fin de semana moi e a seguinte temos a Feira do Viño pero de Valdeorras ah, e outro outra cata importante tamén, e, claro, e tamén. Che, chega chega a 23 edición será o 9 de xullo aínda que Os días antes hai dúas actividades interesantes O 7 o xove sete, hai unha obra de teatro eh, Na honra de Florencio Delgado Urriarán No Teatro Lauro Olmodo do Barco mm -hmm. eh, Organizada tamén por, por dentro do programa da Feira do Viño de Valdehorras Tenían un detalle como non o Valdeorres eh, ao que se dedicaron entras galegas este ano sí, sí, sí e o día seguinte oito entregan seus premios da cata ali en Vila de Valdeorras que despois xa o 9-10 son días fortes nos caberá, pois como no caso de Monforte eh, 20 adegas representadas que eh, a mosarán aprobar os seus viños mú, eh, música, a charangas e eh, un concerto sábado por noite e eh, noite pois, actividades para pequenos eh, e tamén, pois eso un panel de catas para os os máis abezados que queiran pois, probar diferentes viños e entender un pouco de, de enología nivel usuario. moi ben Que tamén moi interesante. Du, duas tanquitas importantísimas. Este fin de semana ya que ven. Ben. En Seis de Valdehorras, de cara a Xullo e Agosto, temos eh, As Noites de Florencio, un ah. ciclo que organiza as letras de Florencio, organizan este ciclo, que se trata de, de actividades comunitarias, culturais eh, para desenvolver eses dos meses en Córgomo eh, contorna 15 citas que terán como protagonistas o teatro, a música, a poesía o cinema uh -huh. na localidade de Córgomo na que era eh, natural Florencio Delgado Urriarán. e nessas citas como vos digo, interesantísimas a, a desenvolver os meses de xullo e agosto estará xente eh, actividades tan atractivas como eh, unha narración oral de Cándido Pazó este sí. 3 de xullo para empezar, por exemplo, este domingo Cándido, uh -huh. pa Cándido Pazó fará, pues eso un, un, bueno, un espectáculo narrativo dos que nos ten acostumados, sí. e tamén estará eh, que os coñecedes ben os Furafollas Ah, con sí. Anxo, Anxo, Baranga Anxo Baranga O fronte sí. Corgomés cor, cor eh, Ilustre sí, sí, e, sí. e impulsador e dinamizador Cultural sí, Actilista sí. cultural en Cataluña E no seu Corgo Monatal E, bueno, mm. non faltará a cita Coa agrupación teatral Os furafollas tamén Alguns dos días nos caberá pues, Actividades seguro, seguro e, que... e tamén esta verá outro que coñeceres vos Que se chama Alberto Montes Xamén Sí, que, pois, tamén, un pois eso, tamén ten no seu caso, 13 de agosto unha actuación dentro deste ciclo ah, que tamén estarán que escoñeceres a, al, al dao lado la haberá eh, tamén representacións teatrais bueno, como digo 15 actuacións e eh, actividades culturais eh, moi interesantes en Córgomo para os meses de xullo e agosto na honra o seu veciño é pois eso Florencio Delgado Urearán que era homenaxeado este ano por Arentes Galegas Moi ben, perfecto E agora, antes de rematar a Libretiña, non? Eu eh, Si, sí, hoxe, hoxe non. Quixen, quixen recuperar porque creo que xa o comentamos igual hai un ano, dous ou tres xa non, per, non, non, sei, non sei situar que ano debemos facer, pero repetilo porque chegamos ao verán chegamos a época na que volven eh, os emigrantes as emigrantes sí. volven as familias que están fora a ver as familias daqui a pasar os días en Galicia e iso xa é un clásico dos meses de xullo e agosto nestas terras e Obrigatón. creo que comentei son anécdotas que comentei aí atrás pero imolas lembrar refrescalas porque vale. pareceu a pa pechar o programa hoxe interesante perfecto e, a situación A situación de da chegada do, dos emigrantes a pasar uns días coa co familia a, autóctona galega que estivo aquí e eh, non se moveu eh, nunca. E eh, que son, digamos, os anfitríos sí. o resto da familia, non? Sí. Pois é un clásico a, a hora de... Cando ves estas familias co patrón, a patrona, a, a digamos... Mm, eh, que capitaneando o grupo uh -huh. familiar eh, velos a hora de pagar xa sexa o polvo na feira ou a, na, na barra onde a caixa do restaurante o xantar sea merendola sí. ou que fora ou tamén cando os ves na caixa do super co carro hasta arriba que xa hai que os estadullos ao carro Sí. para pa <ríe> que <ríe> todas as cousas que se levan para a aldea para pasar a semana eh, sí. nese amago de pagar que no caso dos xenros as noras, os fillos, os netos netas non é amago é, é, u, é un é un, é un sutil sí, é un sutil como le, levar a man ao peto pero sin pouca, sí. Con, sí. Con, con, con, da... con pouca ansia Con, pou, con pouca ansia. En ese un, momento, un sipero. Sí coallo a no. avó. Exactamente. En ese momento, xusto nesse momento coallo abo, a avó, a coa súa personalidade, o seu arrouto e a súa Vai. decisión, saca a carteira e en este momento dille eh, a nora o fillo, o fillo a nora, e deixa que pago o abuelo que lle fai ilusión. <risos> a matriarca cando sí, a matriarca señor, está pagando me... <risa> deixa que paga o abuelo que lle fa ilusión exactamente é subido un leu diante de min <risa> claro, por eso digo que é unha, é unha estampa que se dá moito sí. eh, xa sexa o fillo o neto, a filha, sí. a neta a, no, a nora, o xenro o que sexa é sí, eh, sí. esa, esa frase mítica bueno, deixadelle pagar o abuelo que lle fa ilusión sí. <risa> eso sí. Ou deixar de pagar ao pai o que sexa. Si, sí, si, sí, eso. Eh, está moi ben caído. Outra, sí, sí. outra estampa, outra tamén que me gustou moito, contoume unha contoume unha polveira mm. que pois pues estaba estaba, pois pues é picando yo polvo a, a unha familia, sí. a un, mm -hmm. un, un bueno, patrós, non? Vale. Estáballe picando o o polvo aos patrós e eh, eh, dille a señora a matriarca, dilla a polveira bueno, pois mm, non no verán non me, no me vas ver moito por aquí e logo vas, vas faltar, eh, no verán a, a cita co polvo aquí nas feiras, como, como ven sempre si, sí, home, si sí, non non no vou poder estar que temos que abrir o restaurante e logo os teus anos vas a abrir un restaurante. Bueno, restaurante. Veñen os da familia, xa sabes. Si <risas> sí, está ben, está ben. Ven a familia de vacacións eh, sí, Hai que abrir restaurante, o restaurante. Claro. Moi A última, A última. E eh, tamén a feira. Eh, o, te, o típico tendeiro que che, que che sae ao camiño, eh comprame algo, comprame algo, comprame algo. Eh, a retranca do vello á vella, eh, que lle di, "Non, non podo comprar, que hai que ahorrar para as vacacións." <risas> Hostia. Pois bueno, se vas de vacacións, non non vai a cousa mal. Non, non, para as vacacións dos outros. <risas> Sí, señor, sí, señor <risas> Tambén se entende enten a retranca, non? Tamén é tanto que se entende Pois pues aí ah. quedan Estampas coas que nos imos a topar este verán seguro, seguro, sí, seguro sí. Segurísimo, sí, sí, sí eh, Precisamente oh, Falando de retranca e ademais eh, Hoxe eh, teremos a, a, a gogue que Sí que ten, que ten Ah, moi ben, ostra, pois pues, É eh, unha honra, vei ¿eh? escoitaleino porque é un bueno, un crack, é un crack, sí, é, un, sí, sí. é un ilustre debuxante, caricaturista, bueno, si sí. é un grande, é un maestro xa. Se sí. xerónllo sí, Floreano ali en en en Nogrobe, sabes que parece ser que tiña moitas visitas ultimamente, sentábase a xente ali o carón, quitarónllo eh, porque o Floreano é un dos seus Unha sí, das sí. súas caricaturas máis, máis uh -huh. emblemáticas non. Últimamente bueno, xa, xa, xa te informaremos porque é importante que darlle... Sus... Vale. Xa, xa, su xa o escuitaré Unha bueno, última cousa para despedirme Dinos Unha última cousa A ver se, sendo o último programa mm. eh, vos ou a audiencia eh, pode ajudarnos vale. Preguntaronme Eh, como sería unha frase ou un refrán eh, equivalente ao catalán que non te unai te unha seba. Sabedes? Cando, que, a, que non, a que non lle doi unha perna, doi os cadris. Ah, sí. Cando, cando, xa, cando xa ter varias, varias doenzas que se acumulan, sí, sí, sí, sí, sí, como, sí, sí. como que todos temos xa algo, non? Sí, sí. Pois se non estou, estou mal da artrosis eh, eh, Non me funciona ben O, o riñón Pois se... es... pues mira entón, aquí... Quería buscar a, a frase ou refrán en galego Para definir eso Que en gal... catalán Que sí. si existe esa De que non te unai, te unha seba eh... vale. eh, digo... que eran os deberes Deixo vos deberes pa Moi ben Pois si entón, eh, pues nosotros vale. despidimos aquí o programa ante pero non facelo despois na radio vale eh, o despidir pues, vamos despidilo aquí dando xas gracias a Xosé Manuel por estar aí conosco eh, como non, a Fernando que tamén, se si non fora por ele isto non sale o aire e a Xulio Couchil por estar aí tamén o Carón eh... que ispadou, así que Xulio Eu quero dicirlles a todos os que nos están a escoitar que, que o vindeiro mes de setembro voltaremos eh, con máis ganas e eh, con moitísimos coas pilas cargadas, porque seguro que o a Galicia para poder facelo. Moitísimas yes grazas por todo, Xosé Manuel. Vale, a vos yes tamén e, e se vides por aí que un toque e ímos vale. falando, vale. Pois eu digo vos que en fin que dedico ao próximo programa.